Роберт Луїс Стівенсон Сатанинська пляшка На одному з Гавайських островів жив чоловік, якого ми називатимемо Кеаве. Бо сказати правду, він живий досі, і його справжнє ім'я хай залишиться в таємниці. Народився ж він недалеко від Хонаунау де в печері спочивають останки Кеаве Великого. Чоловік цей був бідний, роботящий і хоробрий, знав грамоту не гірше за вчителя, ще й славився як чудовий моряк. Він плавав і на каботажних суднах, і водив вельбот до берегів Хамакуа, аж поки зайшло йому в голову подивитись білий світ та чужі міста. І тоді він найнявся на судно, що йшло рейсом до Сан-Франциско. «Які гарні будинки!» – думав Кеаве. «І які, певно, щасливі люди в них живуть без турбот про завтрашній день!» Так міркував він, коли порівнявся з будинком, який був хоч і менший, ніж інші, але ушатний і красивий, мов іграшка. Сходинки Ганку блищали, наче срібні. Живоплоти скидалися на квітучі гірлянди, вікна сяяли як діаманти, і Кеаве спинився, дивуючись такій досконалості, що відкрилася його очам. І стоючи перед будинком, помітив він, що якийсь чоловік дивиться на нього з вікна, шибка якого була така прозора, що кеаве бачив цього чоловіка не гірше, ніж ми бачимо рибу, яка стоїть у калюшці, залишеній між камінням в час відпливу. Чоловік цей був уже в літах, лисий з чорною бородою, обличчя його здавалося сумним та похмурим, і він скрушно зітхав. І от кеаве дивиться на цього чоловіка, а той дивився з вікна на кеаве, і обидва вони подумати тільки. Позаздрили один одному. Раптом незнайомий усміхнувся, кивнув головою і, поманивши кеаве, зустрів його в дверях будинку. Мій будинок дуже гарний, сказав чоловік, тяжко зітхнувши. Може, хочеш оглянути покої? І він провів кеаве по всьому дому від льоху до горища, і все тут здавалося таким довершеним, що кеаве був вражений. Справді, сказав Кеаве. Це пригарний будинок. Аби я жив у такому, то певно сміявся б із радощів від ранку до вечора. А ти от зітхаєш чомусь. І ти теж, сказав чоловік. Можеш мати будинок точнісінько такий, як цей, аби тільки твоє бажання. У тебе, гадаю, є гроші. У мене є 50 доларів, але такі палати, мабуть, Коштують куди дорожче. Чоловік поміркував. «Шкода, що в тебе так мало грошей», – сказав він. «Це завдасть тобі зайвих клопотів у майбутньому. Проте можу продати і за 50 доларів». «Ці палати?» – запитав Кеаве. «Ні, не палати», – відповів чоловік. «А пляшку?» «Повинен тобі признатися, що все моє багатство, хоч, може, я здаюся тобі великим багачем і щасливцем, цей будинок і цей сад – все виникло з пляшки завбільшки трохи більше пінти. Ось вона. І, одімкнувши якусь шафку, він дістав звідти круглу бокату пляшку з довгою шийкою. Пляшка була з білого молочного скла – що мінилося всіма кольорами і відтінками веселки, а всередині пляшки світилося і миготіло щось схоже то на тінь, то на пломінь. Ось вона, ця пляшка, сказав чоловік, і коли кеаве засміявся, додав: Ти не віриш мені? Ти випробуй її сам спробуйно її розбити. І тоді кеаве взяв пляшку і, ну, шпурляти її об підлогу, аж поки втомився. Але пляшка відскакувала від підлоги, наче дитячий м'яч, і хоч би що. «Дивне діло», – сказав кеве, «Подивитися та помацати, то, здається, ніби пляшка із скла». «Вона й є скла», – відповів зітхнувший чоловік. «А тільки скло загартувалося в пекельному вогні». В цій пляшині живе чорт. Бачиш, там щось метляється, наче тінь якась. Це чорт, чи так принаймні я гадаю. Людина, яка придбає цю пляшку, буде владарювати над чортом. І чого б вона віднині не побажала собі, все – кохання, слава, гроші, будинки, схожі на цей – так, так, і навіть міста схожі на це. Все здобуде вона по першому своєму слову. Наполеон володів цією пляшкою, і вона зробила його володарем світу, але потім продав її і впав. Капітан Кук володів цією пляшкою, і вона відкрила йому дорогу до багатьох островів, але й він теж продав її, і його володав. Вбили на Гаваях, Бо як тільки продаси пляшку, зразу позбавляєшся її могутнього захисту. І коли не задовольняєшся тим, що маєш, тебе чекає біда. «А як же ти?» – запитав Кеаве. «Ти ж сам кажеш, що хочеш її продати. У мене є все, чого я можу побажати, і до мене підкрадається старість» відповів чоловік, тільки одного не може зробити чорт у пляшці – продовжити людині життя. І було б нечесно втаїти від тебе, що у цієї пляшки є одна вада. І якщо власник помре, не встигнувши продати її, він приречений вічно горіти в пеклі. А тож, це і справді вада. Можна не сумніватися, вигукнув Каве. Я б нізащо не став зв'язуватися з такою чортівнею. Можу, слава тобі, Господи, прожити і без палат, а от накликати вічне прокляття на свою голову це вже ні, не згоден. Стривай, не поспішай, навіщо зазирати так далеко вперед? мовив чоловік. Треба розумно скористатися послугами чорта, а тоді Продати пляшку кому-небудь іще, як оце я продаю її тобі. І ти доживеш віку в спокої і гаразді. А я ось що помічаю, сказав Кеаве. По-перше, ти раз по раз зітхаєш, як закохана дівчина, а ще надто дешево ти продаєш цю пляшку. Я ж вже сказав тобі, чому зітхаю. Почуваю я, що здоров'я моє... Підупадає, допадає, і це мене лякає, адже ти сам сказав: нікому не охота померше вирушити в пекло. А от чому я так дешево продаю, тут тобі треба пояснити ще одну особливість цієї пляшки. Незапам'ятні часи, коли сатана вперше приніс пляшку на землю, вона коштувала нечувано дорого, і пресвітер Іоанн Перший, хто купив, віддав за неї кілька мільйонів доларів, але річ у тім, що цю пляшку не можна продати інакше, як із збитком для себе. Коли ти продаси її за ту ж ціну, за яку купив, вона знову повернеться до тебе, як голуб у голубник. Зрозуміло, що ціна її з віку до віку дедалі падала і тепер уже стала на диво низькою. Я сам купив цю пляшку в одного з моїх багатих сусідів і заплатив усього 90 доларів, а продати можу за 89 доларів і 99 центів, ні на цент дорожче. Інакше вона тут же повернеться до мене. Через це виникають два ускладнення. По-перше, коли ти хочеш продати таку дивовижну пляшку за якісь 80 доларів, люди думають, що ти просто жартуєш. А по-друге, ну та про це згодом. Я, власне, не зобов'язаний вдаватися в усі подробиці. Але врахуй, пляшка продається тільки за ходячу монету. Звідки мені знати, що все це правда? запитав Кеаве. «Де ти можеш перевірити зразу ж?» відповів чоловік. «Віддай мені 50 доларів, візьми пляшку і побажай, щоб твої гроші повернулися тобі в кишеню. Якщо цього не станеться, присягаюся честю, що буду вважати угоду недійсною і поверну тобі гроші». «А ти не дуриш мене?» запитав Кеаве. Чоловік урочисто заприсягнувся, що каже правду. Що ж, либонь, я ризикну, сказав кеаве, адже шкоди від цього не буде. І він віддав чоловіку гроші, а той простяг йому пляшку. Гей, чорте в пляшці, мовив кеаве, поверни мені мої 50 доларів. І що ж? Тільки він вимовив ці слова як кишеня його стала такою ж важкою, як і досі. «Це і справді чудесна пляшка!» – сказав Кеаве. «А тепер прощавай, друже!» – сказав чоловік. «Гайда звідси, і диявол з тобою!» «Постривай!» – сказав Кеаве. «Годі з мене цих жартів! На, забирай свою пляшину!» «Ти заплатив за неї менше, ніж я!» зауважив чоловік, потираючи руки. «І тепер це твоя пляшка, а мені треба тільки одне, якомога швидше побачити твою спину». Опинившись на вулиці з пляшкою під пахвою, Кеаве почав міркувати. «Якщо все, що цей чоловік говорив, правда, я, здається, попав у халепу, але, може, він просто морочив мені голову? Тут Кеаве перш за все полічив свої гроші. Рівно сорок дев'ять американських доларів і одна чилійська монета. Схоже, що все правда, сказав собі Кеаве. Ну ж бо, спробуймо її по-іншому. Вулиці в цій частині міста були чисті-чисті, просто як корабельна палуба, і перехожих ні душі. Хоч уже настав полудень. Кеаве кинув пляшку в рештак, а сам ходу. Разів зодва два він озирнувся, боката молочна біла пляшка лежала, де він її залишив. Кеаве озирнувся втретє і повернув заріг, але не встиг зробити й кроку, як щось ткнулося в його лікоть, і, подумайте, боката пляшка вже відтягує йому кишеню бушлата а вузька її шийка стирчить назовні. Схоже, що це теж правда, подумав Кеаве. Що ж зробив Кеаве? Він купив у лавці штопор і, вийшовши з міста, подався в безлюдне поле. Там він спробував відкоркувати пляшку, але хоч скільки вгвинчував у корок штопор, його тут же випирало назад, а корок лишався цілий. «Якийсь новий різновид корка», – подумав Кеаве. І тут він раптом весь затрусився, як олихоманці, і зрусився рясним потом. Йому стало страшно. Прямуючи назад у порт, Кеаве побачив крамничку, де якийсь чоловік продавав мушлі, кейки дикунів-остров'ян, старовинні монети, старих поганських божків, китайські та японські малюнки та інші різні речі, що їх привозять у своїх скриньках-мотроси. І тут Кеаве осяйнула нова думка. Він зайшов у крамничку і запропонував хазяїнові купити у нього пляшку за 100 доларів. Торговець засміявся і запропонував 5 доларів. Проте це і справді була цікава пляшина. Такого скла не видував жоден скляр на землі. Її молочна білина так гарно мінилася всіма кольорами веселки, і така таємнича тін тріпотала у ній усередині. Одне слово, поторгувавшись, як годиться, хазяїн дав Кеаве за пляшку 60 срібних доларів і встановив її на полиці в самому центрі вітрини. «Ну от», – сказав собі Кеаве, – «я продав її за 60 доларів, хоч купив за 50, а насправді ще й дешевше» адже один долар у мене був в Чилійський. Тепер перевіримо це діло ще раз». І Кеаве повернувся на корабель. Але коли він одімкнув свою скриньку, пляшка була вже там. Вона його випередила. У Кеаве на кораблі був приятель, його звали Лопака. «Що з тобою?» – запитав Лопака. «Чого ти втупився в свою скриньку?» Вони були самі в кубрику, і Кеаве, взявши з товариша слово мовчати, розповів йому все. «Дивна історія», – сказав лопака. «Боюся, хильнеш ти лиха з цією пляшкою. Одне хоч ясно. Ти знаєш, яка біда тобі загрожує. А раз так, треба дістати користь цієї угоди. Обміркуй добряче, що ти хочеш собі побажати. Звели пляшці виконати твоє бажання» а коли вона це зробить, я сам куплю її в тебе. Бо мені давно запала одна думка. Хочу завести шхуну і взятися за торгівлю на островах. Це не для мене, сказав Кеаве. Я хочу гарний будинок і сад на узбережжі кона, де я народився, і щоб сонце світило просто у вікна, і в садку цвіли квіти, і у вікнах були шибки, і на стінах картини, і на столах, Гарні скатерті й дрібнички, одне слово, все, як у тому домі, де я був сьогодні. І хай мій будинок буде навіть на поверх вище, із усіх боків оточений балконами, як королівський палац, і я житиму там без турбот і веселитимуся зі своїми друзями і родичами. Очо, сказав Лопака, повеземо її з собою на Гаваї, і якщо все, чого ти бажаєш здійсниться...» «Я куплю у тебе пляшку, як обіцяв, і попрошу собі шхуну». Так вони і вирішили. І скоро корабель повернувся в Гонолулу і приставив туди і кеаве, і лопаку, і пляшку. Тільки-но вони зійшли з корабля, як зустріли на пристані одного знайомого. І той зразу почав висловлювати кеаве співчуття. «Щось я не второпаю». «Чому тобі мене шкода?» – сказав Кеаве. «Хіба ти нічого не знаєш?» – здивувався знайомий. «Адже твій дядько, такий поважний був старий, помер. І твій двоюрний брат, такий гарний був хлопець, утопився в морі». Кеаве дуже запечалився, заплакав, заголосив і зовсім забув про пляшку. Але у лопаки було інше на думці. І коли кеаве трохи виплакався, лопака мовив. «А я думаю ось про що. Чи не було б твого дядька землі на Гавайях біля Каю?» «Ні», – сказав кеаве. – «біля Каю не було. Була ділянка на гористому березі, трохи південніше Хоокени. «Тепер ця земля перейде до тебе?» – запитав лопака. «Так, до мене», – відмовив Киаве. І знову став оплакувати своїх покійних родичів. — Постривай, — сказав лопака. — Припини голосити на хвилину. Мені дещо спало на думку. А що, коли все це наробила пляшка? Бо, як бачиш, уже і місце звільнилося для твого будинку. — Ну, якщо так, — вигукнув Кеаве. — Хорошу вона мені зробила послугу. Хто її просив обивати моїх родичів? Адже, можливо, що твоя правда. Будинок уявлявся мені точнісінько на тому самому місці. Але будинок же ж недобудований. Ні, та й не схоже, що буде колись побудований, сказав кеаве. Правда, у дядька було трохи кавових дерев, айви і бананів, але цього мені тільки-тільки вистачить, щоб прожити. А решта його ділянки – то просто чорна лава. Ану, ходімо до адвоката, сказав лопака. Все-таки ця думка не дає мені спокою. Ну а коли вони прийшли до адвоката, то виявилося, що дядько Кеаве перед смертю враз страшенно розбагатів і залишив йому величезний спадок. — Оце тобі й гроші побудувати будинок, — вигукнув лопака. — Якщо ви маєте намір побудувати будинок, — сказав адвокат, — тут у мене є візитник нового архітектора. Його дуже хвалять. — Зовсім добре, — сказав лопака. — Чи ти, ба, про нас уже подбали. Треба тільки слухатися пляшки. І вони рушили до архітектора. А в того вже й креслення на столі розкладені. — Ви ж хочете щось незвичайне? — сказав архітектор. — Як вам сподобається ось це? І він простяг креслення Кеаве. А Кеаве, як тільки глянув на креслення, не стримався і голосно охнув бо там був зображений точнісінько такий будинок, який він бачив у своїй уяві. «Буде він мій, цей будинок», – подумав Кеаве. «Знаю, темне це діло і недодушівано мені, але раз уже я зв'язався з клятенною нечистою силою, то хай хоч не даремно». І він став пояснювати архітекторові, чого йому хочеться і як обставити будинок, і про картини на стінах, і про дрібнички на столах, а потім спитав на простець, скільки це буде коштувати. Кеава і Лопака перезирнулися і кивнули. Все ясно, подумав кеаве. Чи хочу я, чи не хочу, а будинок цей буде мій. Дістався він мені від сатани, і до добра не доведе, Але одне я знаю твердо. Поки у мене ця пляшка, я більше ніколи нічого собі не побажаю. А цього будинку я вже не позбудуся, і тепер хай там що, раз зв'язався з нечистою силою, то принаймні не даремно. І він уклав з архітектором контракт, і вони обидва його підписали. А потім Кеаве і Лопака знову найнялися на корабель і попливли в Австралію, бо вже вирішили між собою нівщо не втручатися і надати змогу архітекторові і чортовій у пляшці, будувати дім і опоряджати його, як їм подобається. Плавання їхнє минало щасливо. Тільки Кеави доводилося бути весь час насторожі, щоб чого-небудь не побажати, бо він поклявся не приймати більше милостей від диявола. Додому вони повернулися вчасно. Архітектор повідомив, що будинок готовий. Кеави з лопакою сіли на пароплав, ковчег, і попливли під берегом кона, щоб подивитися на будинок. Чи схожий він на той, який ввижався каве у мріях? Будинок стояв на високому березі. і Його було добре видно з суден, що пропливали мимо. Кругом ліси здіймалися вгору, аж до хмар. Внизу потоки чорної лави застигли в ущелинах, де спочивають у печерах останки стародавніх царів. Навколо будинку розкинувся квітник, що яскрів усіма барвами веселки. Були насаджені плодові дерева, по один бік дому хлібні, по другий папаї. А прямо перед будинком з боку моря була встановлена корабельна щогла. І на вершечку її майорів прапор. Будинок був триповерховий, з просторими покоями і широкими балконами на кожному поверсі. Шипки були прозорі, як вода, і світлі, як білий день. У покоях стояли гарні меблі. На стінах висіли картини в золочених рамах, що зображали кораблі і битви, і різні дивовижні куточки землі, а також портрети найвродливіших, які тільки є на землі, жінок. І в усьому світі не знайшлося б картин, писаних такими яскравими фарбами, як ті, що висіли в новому домі. А незлічені дрібнички були і поготів нечувано гарні. Годинники з музичним боєм і музичні скриньки, і крихітні фігурки людей, що похитували головами, і вишукані цікаві крутиголовки, щоб заповнити дозвілля самотнього чоловіка. А оскільки кому захочеться невилазно сидіти в таких пишних хоромах, хіба що прогулятися ними і подивитися на все... Будинок був оперезаний широкими-приширокими балконами, на яких розмістилося б населення цілого міста. І Кеаве не знав, чому віддати перевагу. Чи тильній терасі будинку, звідки можна було милуватися плодовими деревами і квітниками, і де повівав з гір легенький вітрець, чи балконові на фасаді, де можна було вдихати свіжий морський вітер і дивитися вниз на те, як ковчег, приблизно раз на тиждень прямує з хоокени до горбів пеле, або шхуни, навантажені лісом, айвою і бананами, борознять прибережні води. Оглянувши все, Кеаве і Лопака посідали на тильній терасі. «У мене немає слів!» сказав Кеаве. «Це навіть краще, ніж я мріяв, і я так задоволений, аж мені помручся в голові, «Мене бентежить одне», – сказав лопака. «Все це могло статися і саме по собі. І, може, чорту пляшці тут зовсім ні до чого? Якщо я куплю пляшку, а потім виявиться, що ніхто не дає мені ніякої шхуни, то вийде, що я сунув голову в пекло зовсім задаремно. Я дав тобі слово, це правда. Але, по-моєму, ти повинен мені пособити, зробити для мене ще одну пробу». Але ж я поклявся не приймати від пляшки більше ніяких дарів. І так я вже загруз по шию. Та я думаю зовсім не про дари, відповів лопака. Мені б тільки подивитися на чорта. Від цього ж тобі ніякої користі. Отож і сумління твоє буде чисте. Просто якщо я хоч разок на нього гляну, у мене буде більше віри в це діло. То зроби мені дружню послугу. Дай подивитися на чорта. «А тоді я тут же куплю в тебе пляшку. Бачиш, і гроші у мене не поготові. «Я тільки ось чого побоююсь», – сказав Кеаве. «Чорт, може, аж надто страшний на вигляд, і ти як разок на нього глянеш, так і передумаєш купувати пляшку». «Моє слово тверде», – відмовив лопака. «Дивись, я вже й гроші приготував». «Ну, нехай», – сказав Кеаве. «Мені й самому цікаво подивитися». Гаразд. Дозвольте нам подивитися на вас один раз, пане Чорт. І тільки він це сказав, як Чорт визирнув з пляшки, і моторно, наче та ящерка, ковзнув у неї назад. А Кеаве з Лопакою так і скам'яніли. Уже споночило, а вони все ніяк не могли отямитися і повернути собі дар мови. Та ось нарешті Лопака підсунув до приятеля гроші, і взяв пляшку. «І «Я людина чесна», – мовив він, «і мушу своє слово тримати, а то б я не торкнувся цієї пляшки і мізинцем ноги. Ну гаразд, хай тільки у мене буде шхуна та трохи грошей у кишені, і я зразу ж позбудуся цієї чортовини. Бо сказати правду, дуже мені прикро стало, коли я його побачив». «Лапако», – сказав Кеаве, Якщо можеш, не думай про мене надто погано. Я знаю, що саме ніч, і дорога сюди погана, і о такій пізній порі не гоже їхати повз гробниці, але... Їй-богу, після того, як я побачив його гидкий писок, я не можу ні їсти, ні спати, ні молитися, поки ця пляшка тут. Я дам тобі ліхтар, дам кошик, щоб сховати в нього пляшку, і будь-яку картину. «Будь-яку найкрасивішу річ, котра сподобається тобі в моєму домі, але тільки їдь звідси швидше і переночую у Хоокені в Нахіну». «Кеаве», – сказав лопака. «Будь-хто на моєму місці дуже б на тебе образився, адже я повівся з тобою як вірний друг, дотримав слова і купив пляшку. А тут і ніч уже на дворі, і темрява». А дорога повз гробниці сто крат страшніша для людини з таким гріхом на сумліні і з такою пляшкою під пахвою. Але ж мене самого такий страх бере, що я не можу тебе винуватити. Отож, іду я від тебе і молю Господа, щоб ти був щасливою у своєму домі, а мені пощастило з моєю шхуною, і щоб обидвами, дійшовши до кінця наших днів, попали в рай». Усупереч усім чортам і пляшкам. Але зайнявся день сонячний, ясний, і Кеаве, захоплюючись новим домом, забув про свої страхи. Минали дні за днями, і кеаве жив у новому домі і радів безперестану. Тильна тераса будинку стала його улюбленим місцем тут він їв, і пив, і проводив увесь свій час читав ганолульські газети і довідувався з них про різні події. А коли до нього хтось приїздив, він водив гостей по покоях і показував картини. І чутки про його будинок поширилися далеко, і всі мешканці острова Кона стали називати його «Дім Кахаленуї», що означає «славетний дім». А часом називали ще «осяйний дім», бо Кеа тримав слугу китайця, який цілісінький день витирав куряву і наводив на все глянець. І гарні дрібнички, і картини, і шипки у вікнах, і позолота, все сяяло яскраво, як в ранішні промені. І Кеаве, походжаючи своїми покоями, мимохідь починав співати. Так було сповнене радістю його серце. А коли повз його дім пропливали судна, він піднімав прапор на своїй щоглі. Так минав час. І от якось Кеа випадався недалеко, не близько, а в Кайлоа, відвідати декого зі своїх друзів. Там його добряче почастували, але вранці він як устав, то зразу рушив назад і гнав чим душ коня. Так йому не знову побачити свій чудовий будинок. А було це до того ж напередодні тієї ночі, коли, за стародавнім переказом, душі предків виходять із могил і блукають берегами коне, І Кеаве, вже колись мавши справу з чортом, зовсім не хотів попасти тепер у компанію мерців. Скаче він, уже проминув Хонауану, і раптом бачить, далеко попереду в морі біля самого берега, Купається якась жінка. Здалося йому, що це молода дівчина, але більше він не тримав її в думці. Скаче далі, а в повітрі мелькнула біла сорочка. Потім червона спідниця. Це дівчина вдяглася, виходячи з води. Коли ж він порівнявся з нею, вона вже вбралася і стояла в своїй червоній спідниці біля самої дороги. Освіжена купанням, і очі її проминилися, і була в них доброта. І тут Кеаве, як тільки глянув на дівчину, зразу натягнув поводи. «Думав я, що всіх знаю в цих краях», – сказав Кеаве. «Чому ж я не знаю тебе? Як це так?» «Я Кокуа, дочка Кеано», – відповіла дівчина. І щойно повернулася додому з Оаху. «А ти хто?» «Я скажу тобі, хто я?» – мовив Кеаве, скочившись з сідла. «Та не зараз, а трохи згодом, тому що мені запала в серце одна думка, але я боюся, що ти не даси мені правдивої відповіді, коли я скажу тобі, хто я?» «Може статися, ти вже чула про мене, але перш за все, скажи на мені, чи ти заміжня?» «Ти ба який, усе хочеш знати», – відповіла вона. «А сам ти не одружений?» «Ні, Кокуа, я не одружений», – відповів кеаве. І зізнатися до цієї хвилини ніколи й думки не мав про одруження. Але скажу щиру правду. Я побачив тебе тут, біля дороги, побачив твої очі, подібні до зірок, і серце моє полинуло до тебе, наче пташка з клітки. А тепер, якщо я не до вподоби тобі, Скажи це прямо, і я поїду далі своєю дорогою. Але якщо я, на твій погляд, не гірший інших молодиків, дай мені почути це. І я звернусь з своєї дороги і заночую в твого батька, а зранку поведу про тебе мову з цим добрим чоловіком. Нічого не відповіла йому на це Кокуа. Тільки засміялася, дивлячись у морську далину. Кокуа, сказав Кеаве. Твою мовчанку я розумію як згоду. То ходімо ж разом у дім твого батька. Та ось, коли вони підійшли до хати, Кіано вийшов на ганок і голосно привітав Кеаве, назвавши його по імені. І тоді дівчина подивилася на Кеаве, широко розплющивши очі, бо чутка про його чудовий дім дійшла і до неї. І як же тут не подивитися? Весь вечір вони провели разом і дуже веселилися. У дівчини при батьках розв'язався язик, і вона кепкувала з кеаве, бо в неї був тямущий і гострий розум. А наступного дня кеаве переговорив з Кіану, а потім розшукав дівчину. «Кокуа», – сказав він, – «Ти насміхалася наді мною вчора весь вечір, і тобі ще не пізно сказати мені «Залиш мене і їдь собі геть!» Я не хотів говорити тобі, хто я, Бо у мене такий гарний дім, і я боявся, що ти будеш забагато про нього думати, а про чоловіка, який тебе любить, замало. Тепер тобі все відомо, і якщо ти хочеш прогнати мене з очей, скажи сразу. Ні, сказала Кокуа. І цього разу вона вже не сміялась, а Кеаве ні про що більше не питав. Так посватався Кеаве до Кокуа. Все відбувалося дуже швидко, але ж і стріла летить швидко, а куля з рушниці ще швидше. Проте і та, і та можуть влучити в ціль. Так, усе завершилось дуже швидко, і разом з тим завершилося дуже багато. Думка про кеаве тепер співала у душі дівчини, його голос чувся в шурхоті прибою, що набігав на чорну лаву, і радить цього чоловіка якого вона бачила двічі в житті, Кокуа вже ладна була залишити і батька, і матір, і рідні краї. А Кеаве? Кеаве гнав коня по гірській стежці повстародавні гробниці, і звуки його радісної пісні відлунювали в печерах мерців. І прискакавши в свій осяйний дім, він усе співав і співав, відзидів і вечеряв на просторому балконі, а китаєць-слуга дивувався за свого пана, який виспівував, ковтаючи їжу. Сонце поринуло в море. Настала ніч. А Кеаве знай розгулював присвітлі ліхтарів балконами свого пригарного будинку на високому березі. І звук його пісень тривожив всіх моряків на суднах, що пропливали мимо. «Я піднявся високо-високо», – говорив собі Кеаве. Краще жити, ніж тепер я, неможливо. Я стою на вершині гори. Звідселя немає дороги на гору, тільки вниз. Сьогодні я вперше звелю освітити всі кімнати і скупаюся у моєму гарному басейні з гарячою і холодною водою. І один ляжу на весільну постіль у своїй спочивальні. Він розбудив слугу китайця і звелів йому затопити печі і слуга, працюючи внизу біля печей, чув, як хазяїн весело виспівує на горі в своїх освітлених покоях. А коли вода нагрілася, слуга покликав хазяїна, і Кеаве пішов купатися. А китаєць-слуга чув, як він співав, напускаючи воду в мармуровий басейн, і як пісня раптово урвалася. Китаєць слугався, дослухався і дослухався, а потім гукнув знизу до хазяїна і запитав, чи все у нього гаразд. І Кеаве відповів «Так» і звелів йому лягати спати. Але більше не звучали співи в осяйному домі, і всю ніч до світанку китаєць-слуга чув, як його хазяїн походжав без сну по балконах. А тепер послухайте, що сталося. Коли Киави скинув одіж, щоб скупатися, він помітив, що у нього на тілі, наче лишайник на скелі, з'явилася пляма, і тоді він перестав співати, бо він знав, що означається схоже на лишайник пляма. Він зрозумів, що став жертвою китайської напасті, або, сказати простіше, прокази. Що говорити, така хвороба – велике нещастя для кожного». Гірка доля того, хто повинен залишити гарний, зручний дім і переселитися на північний берег острова Молокаї, де об неприступні скелі розбивається прибій. Але що ж сказати про цього бідолаху, про океаве, який тільки непередодні зустрів свою суджену, Тільки сьогодні зранку завоював її взаємність, а тепер бачив, як усі його надії розбиваються вдрузки. Наче шматок скла. Ви розумієте тепер, що за людина був цей Кеаве. Адже він міг би жити в своєму осяйному домі ще роки і роки. І ніхто б не підозрював, що він хворий. Але навіщо йому це, коли йому судилося втратити Кокуа? А він же міг би отружитися з нею, приховавши свою хворобу. І багато чоловіків чинили б саме так, бо в них душі свиней, але Кеаве любив дівчину щиро, як належить мужчині, і не міг піддати її небезпеці і вчинити зло. Вже перевалило за північ. І раптом Кеаве згадав про пляшку. Тоді він прийшов на тильну терасу будинку і викликав у пам'яті той день, коли на його заклик чорт визорнув із пляшки. І від цієї згадки по жилах Кеаве пробіг крижаний холод. Страшна річ ця пляшка, думав Кеаве. І страшний чорт, і страшно вік горіти в пекельному полум'ї. Але як інакше можу я вилікуватися від своєї недуги і одружитися з Кокуа? Що ж, думав він, заради цього будинку я не побоявся зв'язатися з нечистим, то невже мені забрак сміливості знову попросити у нього допомоги, щоб з'єднатися з Кокуа? І тут він згадав, що наступного дня Ковчег якраз буде пропливати зворотним рейсом у Гонолулу. Ось куди мені слід негайно вирушити, подумав Кеаве, і побачити лопаку. Адже вся моя надія тепер розшукати цю пляшку, від якої я колись був такий радий позбавитися. Тієї ночі Кеаве ні на мить не склепив очей, і зранку йому не йшов у горло кусок. Він тут же написав листа Кіано, і до прибуття пороплава спустився верхи стежкою, що огинала скелю, де спочинав прах предків. Лив дощ, кінь шов ступою, а Кеаве дивився на чорні пащі печер і заздрив мерцям, які спали там. Не відаючи ні тривог, ні печалі, він згадував, як лише день тому весело гнав він тут коня, і важко йому було в це повірити. Так добрався він до Хоокени, а там уже, як повелося, звідусіль зібрався люд. Чекав пароплава. Всі розташувалися під навісом, перед лавкою, перекидалися жартами, обмінювалися новинами, але Кеаве... З його тягарем на серці було не до балачок. Він, сидячи разом з усіма, дивився на дощ, який поливав дахи, і на прибій, що бурхав між скель, і його груди здіймалися від тяжких зітхань. «Кеаве з осяйного дому сьогодні не в дусі», – гомоніли між собою люди. І вони казали правду. Та і як могло бути інакше? А потім прийшов пароплав і човен приставив Кеаве на борт. На кормі було повно білих, що приїхала за своїм звичаєм подивитися на вулкан. Вся середина пароплава була заповнена канаками, а ніс завантажений дикими биками з хіло і кіньми з каю. Але Кеаве, убитий горем, сидів осторонь від усіх і чекав, коли на березі з'явиться дім Кеано. Там, коло самого моря, поміж чорних скель, стояв він у затінку кокосових пальм, а перед його дверима червона спідничка завбільшки з метелика пурхала туди-сюди, туди-сюди. «О, володарка серця мого!» – вигукнув Кеаве. «Я згублю свою безсмертну душу, щоб здобути тебе!» Скоро стемніло. В каютах засвітилися вогні, а білі люди, як завжди, посідали грати в карти і пити віскі. Але Кеаве всеньку ніч ходив по палубі, і весь наступний день, поки паруплав огинав Мауї і Малокаї, він так само метався по палубі з кінця в кінець, наче дикий звір у клітці. Але лопака, як з'ясувалося, придбав шхуну таку гарну, що, подібний на островах, годі знайти і рушив кудись у далеке плавання, чи то в пола-пола, чи то в кахіки, одне слово – шукай вітра в полі. Але тут Кеаве згадав про одного приятеля Лопаки – адвоката, який жив у цьому місці. Не буду називати його імені. Йому сказали, що адвокат цей раптово розбогатів і купив собі гарний новий будинок на березі Вайкікі. Кеаве замислився – Потім він погукав візника і поїхав до будинку адвоката. «Чим можу бути корисний?» – запитав адвокат Киаве. «Ви друг лопаки», – відповів Киаве. «А лопака купив у мене одну річ. То, здається мені, що ви могли б допомогти мені знайти її слід». Обличчя адвоката спохмурніло. «Не стану прикидатися», «Буцімто я не зрозумів вас, містере Кяве, сказав він. «Хоч діло це темне і непорядне. Але повірте, я нічого не знаю напевно, можу тільки здогадуватися. І думаю, що коли попитаєте де-небудь, о, може дещо і дізнаєтесь». І він сказав Кяве ім'я одної людини, яке я знову ж волів би не розголошувати. І так повторювалося день у день. І Кеаве ходив від одної людини до другої і скрізь бачив новий одяг і нові екіпажі і нові гарні будинки дуже задоволених людей. Проте обличчя їхні ставали темні, як чорна хмара, коли Кеаве заводив мову про діло, яке привело його до них. «Ясно, як день, я напав на слід», – думав Кеаве. Всі ці вбрання та екіпажі –